Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad do sada. Ostalo nam je još u vezi sa ljubavim prema Allahu Đalešanu i kao i badetom da progovorimo o dvije stvari. Kako ćemo mi znati da li istinski volimo Allah Đalešanu? Znači kako imaju li znakovi po kojima mi prepoznajemo da mi smo Allah zavoljeli? Jel' tako? To nas interesuje. I interesuje nas još postoji li način da mi prepoznamo da li nas Allah voli? Jel' tako? Svako bi volio znat da li ga Allah zavolio? Ima li neki način i kako to da nađemo? Pa počećemo znakovima o tome da mi volimo Allaha Đališanu. Koji su to znakovi kod nas? Jer nije to samo misa, nije to samo nako razmišljanje o nečemu nego to su pravi istinski osjećaj. Pod jedan. Da čovjeku nije žao umrijeti, nije mu žao umrijeti, priseliti s ovoga svijeta i sresti se sa Allahom želešanom. Jer želi Sušeca Allahu dželle želi urjeli da gaviti. To je jedan znak Spas. E sad dobro propostšete da biste ovo razumijeli kako treba. Kaže Poslanik sallallahu aleyhi ve sellem da je Davud da leh selam bio veoma ljubomoran čovek. Gori na Poslaniku da Davud da selam I kad bi on izašao iz kuće i svog dvorca, zaključuo bi vrata i njegove žene ne bi mogle izlaziti niti bi mogu u njima ulaziti. Zaključuo bi vrata. Jednom prilikom njegove, njegova žena jedna odala je po kući i na sred kući je vidjela muškarce. Čovjek. I ona se prepala i kaže ko je ovo ako dođe Davod sve će nas kazniti kako je ušao čovjek međutim čovjek je ostao tako kako je stavio došlo da je se nam Selan i ugleda čovjeka i prvo što je pitao ko si ti a da li od Ali bio vladar on naučio da pita ljude onako ono zapovjednički Kaže, ja sam onaj koji ne strahuje od vladara i od koga niko ne može pobjeći. Kaže, da avu da la i selam, ti si onda melek smrti. Kaže, ja sam. Dobro došao, spreman sam. Znači, subhanallah, da da la i selam, da avu da la i vladar, hem vladar, en poslanik da je tamo objav ima šta hoći a opet mu je nije mu mrsku susreste sa Allahom dolešano i umrit usvori Jusuf Alara nam govori o Jusufu Aleksana i Jusuf Aleksana mi prošao što je prošao prošao je puno toga vidjeli ste pro samo suru kao dijete bio odbačen strane i braće pa su ga ostavili u bunaru pa prodan kao rob pa progaju u Egiptu kao rob dugo vremena pa je onda bio još dugo u zatvoru i tako dalje sve nepravedno i onda kad je sve to prošlo kad je Allah mu dao vlast dao mu da se nastane na zemlji gdje hoće dao mu i moć i metak i sve to On na kraj su realizano ugori njegove riječi Rabbi kad atajtenim ko almtni min tawil alhadis vatna samati i zemlja gospodare moj ti smi davodi vlasti na zemlji dao si da podučio sam je tumačenju snova josif je znao tumačiti snove čim ispriča san on zna što znači tumači snove i napravo tako dalje ti si gospodar moj I na kraju dove do kaže وَاَلْحِقْ لِي بِسَّالِحِينَ I pridruži me koji, onima koji su dobri. Kažu u komentatori Kur'ana jedno od mišljenja tu. Da je Jusuf a.s. više se umorio i poželio više da preseli, da se sretni sa Allahom i to je bila njegova želja. Zbog toga naši učenjaci kažu hadisu kojim poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže neka niko od vas ne priželjkuje smrt zbog štete koja, koja mu se događa znači zbog bolesti i toga to je zbog problema da čovjek želi zbog teškog života da umre zbog ovoga zbog onoga ali ako ponekad zaželi da vidi Allah dželle zaželi se ahireta recimo tako da ne to je propisano Znači, to ne spada u tu zabranu. Jer ovde nije to zbog štete, nego zbog imana. Drugo, kad je poslenik sallallahu ve veselime rekao, a iši radi Allahu anha, kako bili žiima muslim, ko voli susret sa Allahom želešanu, znači, ko se radoje smrti, voli i Allah susret s njim ako mrzi susreca mrzi i Allah susrecni pa je to išlo onako malo pogodilo pa kaže ona Allaho poslaniče pa svi mi mrzimo smrt kaže poslaniče ne misli se na to čovjek po svojoj prirodi mrzi smrt zato što je to bol za njega i tako dalje nego onaj ko bude vjerniji, ko bude dobar čovjek, meleci ga na samrti obraduju radostnim vjestima. Obraduju ga dženetom. Donesu mu lijepe ćefine, donesu mu lijepe mirise, dođu lijepog izgleda. I onda se on u tom trenutku raduje što će duša izaći. A onaj ko bio loš, ko je bio nevjednik ko je radio grijehe ko ne izršavao farzove i vađive doće mu meleci u ružnom obliku doće mu neugodnog mirisa doće sa ružnim čefinima doće je sa ružnim vijestima pa će on onda mrzit izlazak iz tijela i bježat će, i onda će meleci kako stoji u govoriti Dajte duše, mora izaći I onda će se duša trga Bježat, a meleci će ju vući to će onda biti bolno i teško za njega I zato je u drugim hadisima opisano Da duša vjernika izlazi lako Kao što kap Izađe ovako iz čaša Zato što je drago, raduje se, hoće A duša onih drugih dnozu bila Ona bježi, a melek vuče i to su onda stvari koje molimo Allah Rašano da nas poštije i o Tako nam posljednje srednje piše to. Znači, ibrat je na samrti kakav čovjek bude u toku života, meleci mu donesu radosnu vijest i onda duša voli izaći, Allah Rašano voli susret s njim. Dobro. Ima jedan interesantan rivajet Koliko je vjerodostajan nalaz na spominje ga autoru Muhtesar Minhađum Hasidin kada je melek smrti došao Ibrahim A.S. I rekao mu tako treba umriti. Ibrahim A.S. mu reče kako će Halil svome Halilu nanijeti tu bol, smrti tako dali. usmrtiti svog Halila. A Halil to je najveći stepen ljubavi. Znači smislu kako će miljenik usmrtiti svoga miljenika? U tom smislu. Kaže njemu Melek a kako će miljenik mrzit susret sa svojim miljenikom? Znači što mu ne bi bilo drago da se susretni sa svojim miljenikom? I onda je Brahim se nam rekao onda uzbilj ušao odmah. A inače su Imali li mjesto biranje, hoće li tada omriti ili neće tada omriti. Ovom prilikom, onako kad već razgovaram o tome, ima jedan interesantan rivajat koji je možda malo teško spojiti sa ovim što smo rekli, jer imam Kurtobi u svom dijelu Teskira koje je prevedeno na bosanski jezik, kaže, smrt je most koji spaja voljene. Jedan rivajat koji u muslimovom sahihu, o saovali istana kaže posljednik sallallahu a.s. da je Melek smrti došao kod Musa ali i Musa udari ga šakom. Tako stoji. I izbijem oko. A došao je u ljudskom obliku. I Allah džalešan, Melek se vrati Allah u i kaže ja rabbi poslosi me svome robu koji ne želi smrti. Kaže Allah u Đalešanu Meleku otiđi mome robu Musao i recimo neka stavi svoju ruku na leđa vola i onoliko koliko ruka prekrije dlaka neka živi toliko godina znači ima ovo staviš ruka i koliko ruka prekrije dlaka neka živi toliko godina to je znači jako jako puno pa je Musa re se nam upitao kad me Melek to oprenio a šta onda kaže onda opet smrt Smrt mora biti. Kaže on da ne bude sad. Dobro. Što mu sam je tijel umriti? Po ovome što smo do sad rekli, treba bi da voli susesa, prižetljeg i tako da. Šta je to onda problem bio kod musa avisa? Oko to u vezi s tim pitanjem zbilja postoje mišljenja koja su stvarno oprečna. Neki spominju Ovo. neki su čak rekli Allah zna nisu tijeli uopšte ulaziti u to neki su rekli da Adiš čak nije ni vjerodostojan zbog toga međutim Allah zna najbolje po su najbliže dva mišljenja prvo da Musa reza nam reagirao je tako kako je reagirao jer je ovaj došao u ljudskom obliku melek smrti i nije znao ko je u početku i tako je reagirao. Inače poznat kao nagli naravi. Znamo što je uradio sa svojim bratom kada je zateko i da i tele, pa je bacio i ploče i tako dalje. To je jedno tumačenje. Znači nije znao ko je, pa ga je zato udario, ali kad je kasnije čuo o čemu se radi, onda je odnosno. Drugo koje je još bliže istine, Allah najbolje zna, da mu salli sallam to nije želio, zato što nije do kraja završio svoju misiju koju je imao sa Beno i Sraju. Oni kad su izašli iz Egipta, krenuli su ka obećanoj zemlji, a obećana zemlja bila je današnji područje današnje Palestine i zemlji itd. Krenuli su na ta područje. međutim, u tadašnje vrijeme tu su stanovali bilo je to neko pleme koje je bilo Primitivno i malo onako ovaj, krupnije od ostal, ostalih ljudi tog vremena, divovi su ih zvali. Oni su odbili borbu, odbili su da krenu i rekli su, vidite ti i tvoji gospodari, tako dalje, kako se spominju o ajitima. I onda im je Allah Đeležanu odredio 40 godina da lutaju pustinjom. Znači, 40 godina lutaju pustinjom i u tom lutanju I u tom rutanju zatekla je Musa Alesan Mesih i Harun. Ono što ukazuje da je to razlog što je Musa Alesan želio da dođe do te zemlje i da je volio biti blizu te zemlje Hadiskoj, također bilježi imam Muslim u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada je Musa umirao, zamolio je Allah dželle džalaluhu da ga približi zemlji to je obećano, koliko se može kamenom dobaciti. I kaže poslanik da, da smo tamo sredbom pokazao njegov kabur kod jedne crvene pješčane dine. Znači, zbog toga musali se nam, ali ne zbog, zato što je mrzio susre sa Allahom, i tako dalje. Dobro. Drugo, čest govor o Allahu, Đalešanu. ne misli se samo zikadu, neko pričanje, govor o tome i tako dalje. Vi znate neko kad voli nekoga, šta radi? Samo o njemu govori. Recimo sad je popularno ovaj, unučad djedovi naane i tako dalje, kad se rodi neko unuče, šta radi? Samo o toj unučadi pričaju, kako su o, Ili recimo ako je neko zaljubljen u nekoga i slično, samo o njemu pričaju. I naravno ako čovjek voli Allah Đalešanu voli poslanika se da voli islam, on njemu i govori ljubav prema njegovom govorom zadovoljstvo njegovom odredbom da voli ono što Allah Đalešanu voli da se trudi da sazna šta to Allah Đalešanu voli i posljednje strah od njega i kajanje zbog grijeha koji je počinio ostalo nam još da vidimo kako mi to možemo prepoznati da nas je alađa žena u zemlje. I možemo mi to prepoznati uopšte. Prvo, nikada u to ne možemo biti 100 posto sigurni. Nego se možemo nadati i truditi se da to zaslužimo. Možemo se nadati i truditi se da to zaslužimo. Ali postoje neke radosne vijesti i znakovi. Prvi znak ili prva radosna vijest je da nas Allah uputi na svoj vjeru. Jer poznata je izreka Allah da Lšanu daje dunjaluk i onome koga voli i koga ne voli, ali vjeru i da prihvati vjeru daje samo onima koje voli. I drugi znak koji je malo specifičniji od tog iako je slične prirode, a to je da Lšanu podari čovjeku razumijevanje u vjeri. I ljubav prema traženja znanja, i ljubav prema tim ibadetima, i ljubav prema onima koji Allah Đalešanu vole. To su sve znakovi da Allah Đalešanu voli čovjeka. I molimo Allah Đalešanu da budemo mi od tih, da nas pomogne i da budemo od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. Kulkovi, ajde,